Első rész, második fejezet, az újságírók. A lapok természetesen közölték a nyíltéri fenyegetést, anélkül azonban, hogy a felelősséget vállalták volna érte. Vasárnap reggel jelentek meg ezek a kis fogalmazványok, és vasárnap egész London ezen mulatott. A lapok legügyesebb munkatársaikat küldték el egy megfábel való interjúért, de a rejtélyes fiatalembert egyszerűen nem lehetett megtalálni. A Times azt az emberét, akit köztudomás szerűen még a királyi palotából sem lehetett kizárni, ha ő be akart menni éppen, leküldte a Kent grófságbeli Summers Hill faluba, ahol Terbanks és lánya a víkendet töltötte. A közmondás itt is bevált. Wennington Lászked bejutott a Terbanks házba, de csak Terbanks Mézivel tudott beszélni. Mézi egyetlen lánya az özvegy acélkirálynak. Karcsú, mint a nácál, de nem olyan hajlékony. Ő volt az egyetlen ember a világon, akitől Astor Terbanks is félt. Legalábbis e napig. Pedig Mézi mindössze 19 éves, az arca szép, de a modora csípős. Az alakja fiús, és a szemei szinte mereven határozott. Nos, fogadta Wennington Lászket urat a Times-től. Lászket a legújabb reporter tartozott. Nem ismerte a ceruza és papíros fogalmát, a töltőtollat tollat megkezelni sem tudta. Jó memóriája volt és beszélgetős kedve. Ez az egész. Leült Mézivel szemben, elfogadta a cigarettát és így szólt. Természetesen senki sem veszi komolyan ezt a ma reggeli kis közlemény, Mr. Banks. – Mi feltételezzük, hogy Mr. Terbanks, az ön édesatya nem is ismeri ezt a nagyszájú urat, és ez csupán feltűnési vágyból csinálta az egész izét. <gül> nem, de így van. – Mézi gondolkodott. – Nézze, Mr. Lászket. – Nézze, Mr. Laskett. Lehet, hogy ebből maguk szenzációs blöfföt fújnak fel majd, és apám nem is engedte meg nekem, hogy elmondjam. De én annyira nevetségesnek találom a szegény fickó nagy képűségét, hogy bevallom magának. Igenis, tegnap valahogy bejutott a papához, és hét fontot kér tőle, vagy mit. A papa kidobta, és hát innen van az egész. A riporter szemében, mintha felcsillant volna valami. Ez a körülmény reális alapot, és valami komoly érdekességet kölcsönzött a dolognak. <gül> Ezek szerint tehát, hajolt előre. Az édesapja óvintézkedéseket fog tenni a szemtelen fiatalember szándékai ellen? Eszébe sem jut, vetette fel a fejét Mézi. A papa meglévő szervezete elég ahhoz, hogy ne jusson semmiféle csirkefogó a közelébe, ha ő nem akarja. Ha pedig nem bizonyulna elégnek, akkor még mindig ott vannak magándetektívek, van rendőrség, és itt vagyok én. Maga? Én. Látja, én nem vagyok bál királynő, és nem nyafogok, ha az apámat pofonnal fenyegeti egy elzüllött fiatalember. Az ő pozíciója mellett ez előfordulhat, igazán. Én azonban már is beszereztem ennek a megfábnak a fényképét. Itt van. Elővett a retiküljéből egy kopott fényképet. Wellington sokáig nézte. Egy szürke szemű, okos, határozott és jellemes fiatalember nézett rá. Látja... – szólalt meg jó sokára a riporter. – Nagyon nagy szolgálatot tenne vele a lapnak, ha egy órára kölcsönadná a képet. – Nagyon szeretném, ha megtenni és közölhetném. – Tessék! – egyezett bele a lány. – Én, hogy úgy mondjam, már megtanultam kívülről. Nekem már nem kell. – Azért majd visszaküldöm. – állt fel Wellington Lászket, ha mégis szüksége lenne rá. – Semmire sem lesz szükség. – búcsúzott a lány. Meg vagyok győződve róla, hogy ez az alak csak a száját jártatta, és kívánom neki, hogy így legyen, mert nagyon, de nagyon rosszul fog járni, ha bármivel megpróbálkozik. Nem fog megpróbálkozni, mondta Luszkett, és elment. Mízi lerázta magáról az interjú emlékét, és elhatározta, hogy kilovagol. Éjszaka esett az eső, és a rétek nedvesen húzottak el a három kövér domblábáig. A párás levegőben hanyagul és foltosan jelentkeztek a színek, mint egy posztimpresszionista képen. Igen, ez a tájék képszerű volt, a természet végtelensége nélkül. Apró házak úgy üldögéltek messze a zöldben, mint a legelésző tehenek. A tehenek viszont olyan mozdulatlanul fehér lettek a dombok hajlataiban, mintha békés családi házak lettek volna. A génzbörgi felhők szégyenlősen mosolyogtak egymás fodrába rejtve rózsaszínű arcukat. A távolban néhány füstszál imbolygott az enyhe szélben. Mízit még ez a hihetetlenül békés és hihetetlenül együgyű látvány is idegesítette ma. A Wellington Lászketnek mondott megnyugtató szavak a gazdag és elkényeztetett lány egyensúlyából és biztonságából fakadtak. Mízit nehéz volt úgy megzavarni, hogy kifele is észrevehető legyen. De íme ez bekövetkezett. Páter Simonsnak fel is tűnt ez. – Milyen piros az arca, Mr. Banks! mosolygott piros napernyője alól az úton. Mézi udvarias mosolyjal válaszolt, de nem állt meg. Szerette az öreg papot, akiből a világi élet iránti írtózással vegyes tisztelet áradt, de Ester terbanks lánya e pillanatban olyan dühös volt, hogy beszélni sem tudott. Még a ló hátán elhatározta, hogy bemegy Londonba, és intézkedéseket tesz. Aztán elhatározta, hogy nem megy be, és nem tesz intézkedéseket. Majd elhatározta, hogy leszáll a lóról, de rajta maradt. Aztán elhatározta, hogy rajta marad, de leszállt. Bement a faluba, cigarettát vásárolt a boltosnál. Leült egy kőre, amely forró volt a napsütéstől, és a nadrágján keresztül is égette. Mézi elkényeztetett gyermek volt, ami elsősorban apjának, aztán az alkalmazottak egész seregének köszönhető. Mézi egyáltalán nem volt hajlamos a kényeztetésre. A gazdag gyerekek hibáin keresztül ment, mint a bárány himlőn, de természetes esze, utazásai, jó könyvei és tudásvágya megőrizték attól az álhisztériától, amely elkényeztetett lányokban rendszerint elefántidegeket és lúdszerű ostobaságot takar. De akármilyen okos és megértő volt aránylag, tör Terbanks lánya volt. Eddigi nem egészen két évtizedes életében nem is kerülhetett abba a helyzetbe, hogy bárki is másképp beszéljen vele, mint megkülönböztetett tisztelettel. Ezt megszokta. Nem követelte, de megszokta. És ilyesmit még álmában sem képzelt volna, hogy egy senki házi ilyen inzultusra vetemedjék. Hiszen nem válthatja be fenyegetését, de a szavak nem hangzottak el nyomtalanul. Hogyan lehet elméletben is összekeverni Esther terbénks nevét a pofon fogalmával? Különben Esther terbénks neve se vér, hanem fogalom. Valaki pofont ígért egy fogalomnak. Mintha kijelentette volna, hogy ki a pilzeni sört. Vagy bejelentette volna, hogy feleségül veszi a milói vénuszt. Már csak a mennyasszony iratai hiányoznak. A fiatal legjobb lenne államilag kiírtani, de ehhez ügyvédi tanács kellene. Az ügyvédi tanács pedig annak nyílt bevallása lenne, hogy bárki is komolyan veszi a fickót. Ellenkezőleg a fickót senki sem veszi komolyan. A fickó, mondta mézi hangosan, és utána összerezzent. Wennington Laskett egészen más benyomásokkal távozott a Terbanks házból. Megnyugodott. Rendben van, a dolog komoly. Már félt, hogy nem igaz, vagy hogy valami őrült írta a levelet. Az újságírót a normális ember érdekli, amikor megőrül. És milyen szociális átütő ereje volna annak a cikksorozatnak, amelyet erről az ügyről lehetne írni. Ez délelőtt volt. Mialatt a kocsiát vezette, a fénykép a térdén feküdt. Úgy nézte. Délután hatkor pedig megtalálta ezt a Tenzon meg fáb nevű fiatalembert a Kensington Park egyik padján. Csendesen a vállára tette a balkezét, mert Wellington Lászket balkezes volt, és azt mondta. Nagyon nehéz volt magát megtalálni. Tudom, hogy komolyan akarja, amit gondolt, de el sem képzeli, milyen botrány lenne, és milyen szigorúan megbüntetnék. Tenzon felnézett, és összeráncolta a homlokát. Hája, felelt, az első pofon már megvan adva, sőt, a másodiknak a körvonalait is látom. És elégedetten nézett maga elé a porba, ahová botjával egy római számot rajzolt. Egy római egyest, és mellé egy tenyeret. A saját tenyerét. Csöndben húltak a falevelek, mert augusztus volt. Venningtól lászkét felsőhajtott. Látja, szólt olyan halka, mintha nem is újságíró, hanem misszionárius lenne. Ritkán láthatok olyan aljas embert, mint maga. Bennem már nehezen ébrednek az indulatok, <gül> de maga határozottan feldúlta a nyugalmamat. A mai világban nem lehet ilyesmit csinálni. Tenzön azonban helyeslően intett. Igaza van, a mai világban. Én e pillanatban visszatértem őseim erkölcseihez, amelyek legalább voltak. Ma már semmiféle morál nincs, és tudom, hogy minden gondolkodó ember nyugalmát felfogomdulni, mert hogy egy szegény ember ne legyen alázatos, az ma már épp olyan elképzelhetetlen, mint hogy egy gazdag ember alázatos legyen. Az újságíró fejcsóválva nézetre. rá. Maga fiam túlságosan kiegyezi a dolgot. Nem maga az egyetlen szegény ember. És nem Terbanks az egyetlen gazdag. Tenzon diadalmasan felelte. Igen, de én csak önmagammal törődöm mától kezdve hogy egy gondolat jelképévé váljak. – Milyen gondolat ér? – sóhajtott Wernington Hogy a földiavak mégis igazságosan vannak elosztva. – Terbanks gazdag, de én erős és bosszúálló vagyok. Felugrott a helyéről, és lelkesen magyaráztam. – Ember, nem gondolt még arra, hogy manapság a szegény emberek bánatukban elhíznak – nem vette észre, hogy a világtörténelemben együttesen nem volt annyi konzervatív forradalom, mint az utolsó tíz év alatt? Mit gondol miért? Nem tudom, morogta a riporter. Én nem vagyok vezércikkíró. Azért, mert ma már csak a többé-kevésbé jó módú embernek van valami ereje politizálni, követelni, lázongani és új rendszereket szerkeszteni. Régen a nép kelt fel az elpuhult elnyomók ellen. Ma azonban a nép puha és erőtlen mindenfelé. Új rendszerek hetek alatt megszilárdulnak. Miért? Mert valójában régi rendszerek. Természetesen élő ellentmondása hozzám hasonló hagyományt tisztelő fiatalember, aki egy bizonyos pillanatban erejének tudatára ébredt, és úgy felfortja, hogy egész Anglia ide figyel. Várjuk meg a végét, mondta a riporter majd a börtönben tovább hallgatom a hencegéseit. Tenzön gúnyosan nevetett. Hát, <gül> ismeri kedvenc regényemet, a The Ball in the Cross-t. Látásból, mondta Wellington Laskett. Mondom, nem vagyok kritikus. Én riporter vagyok. És maga annyit beszél, hogy kezdek kétségbe esni. Azt hittem pofozni akar. Tenzön elkomolyodott. Tudja, csak azért kérdeztem, mert Chesterton jobban szereti a harcos ateistát, mint a megalkovó katolikust. Képzelje, mennyire tudna szeretni egy harcos katolikust, aki hadat üzen a City legmegalkovóbb ateistájának. Wernington Lászket felkelt a padról, leporolta a nadrágjának azon részét, amelyen ült, s jelezve, hogy távozni óhagyt, még ennyit mondott. Nagyon bíztam magában, fiatal hencegő, s arca elszomorodott közben. De maga nem olyan aljas, mint ahogy reméltem. Magában sok költészet és sok rokon szenves okosságban. Csupa olyan erény, ami engem nem érdekel. A mai napomból hét órát rabolt el, mert életemben először minden bizonnyal megcsalt a szimatom. Maga nem fog pofonütni senkit, és a kavicsos úton.